Лаврін приїхав до млина, позносив з воза мішки, заїхав під верби, розпріг воли, поклав їм сіна, а сам ліг спати. Виспавшись добре в холодку, він скупався в росі, пополуднував і пішов у млин. Мірошник уже насипав борошном його мішки. На дворі починало вечоріти. Лаврін виніс навіс мішки і почав запрягати воли. Не встиг він закласти заноза в ярмо і ненароком кинув очима за Рось. За розсю колоскелі на долині, вкритій зеленим житом, червоніла якась велика квітка. «Де та квітка взялася на долині? Та ще така здорова!» – подумав Лаврін. «Коли дивиться він, та червона квітка ніби пливе межею поміж зеленими колосками. З-під квітки вирнула з колосків голова з чорними кісьми і неначе наче поплила понад колосками». Лаврін углядів, що ту чорноволосу голову двічі обвивали жовтогарячі кисники, а за кисники були затикані цілі пучки червоного маку. Зжита ніби виплила молода дівчина з сапою в руках. Лаврін задивився на неї і покинув запряги другого вола. Дівчина прийшла до росі, стала на плескуватому камені і почала мити ноги. Лаврін знехотя задивився на її чорні брови. Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на потоках, сперлась на порончата і задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице, свіже, як ягода, з чорними бровами. Дівчина малувалась собою та червоним намистом на її шиї. Лаврін стояв під вербами недалечко від дівчини і дивився на неї. Сонце грало на червоному намисті, на рум'яних щоках,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 Лаврін дивився на дівчину, як вона спустила на щоки довгі чорні вії, як вона потім повернулася боком, дивилась на воду, на скелі, як блищав її чистий рівний лоб. «Ой, гарна ж дівчина, як рай, мов червона рожа, повита барвінком», – подумав Лаврін, запрягаючи другого вола. Дівчина вирвала з верби гілку і кинула далеко на воду. Гілка сунулась по воді, поволі, а далі ніби побігла на потоки і шубовснула під колесом. Дівчина засміялась і блеснула всіма білими зубами проти сонця, ніби двома низками перлів. Вона кинула очима на Лавріна, задивилась на його і засоромилась. Потім знялася з місця, шугнула за озулою провз Лавріна, блеснула на його карми очима і повернула на шлях. Лаврін почутив, що вона ніби освітила всю його душу, освітила густу тінь під вербами, не сонцем, і побігла на горку зіркою. «І де ти, красо, вродилася?» – подумав Лаврін. «З твоїми шовковими бровами. Коли б ти була з озулою в гаю, то я тебе й там упіймаю». Лаврін махнув батогом на воли і замість того, щоб їхати додому через греблю, повернув цаба на пригорок за дівчиною. Дорога одмолина розходилась на три шляхи. Кругом було дуже густо сіл, і Лаврінові дуже хотілося знати, з якого села та дівчина. Дівчина пішла середнім шляхом. Лаврін повернув за нею. Він погнав воли і не міг одірвати очей від тонкого стану, загорнутого в горсет, від тонкої загорілої шиї. По обидва боки стояло високе жито, не наче дві зелені стіни. Дівчина йшла попід під самою зеленою стіною, висмикувала з жита сині волошки і затикала за вуха. Лаврін догнав її і порівнявся з нею. Вона глянула на його своїми темними очима, і йому здалося, що на житті блиснули дві зірки. «Добрий вечір тобі, дівчино. Чи далеко звідсіль до села?» – спитав Лаврін. «До якого села тобі треба?» – спитала дівчина, і її голос рознісся, неначе в житі заторкотала горлиця. «До того села звідки ти сама?» – сказав Лаврін. «Не питай, бо швидко старий будеш». Сказала дівчина і осміхнулася. Вона задивилася на Лавріна. Лаврін сидів на возі, спустивши ноги на вія і махав батогом на воли. «Який гарний парубок! Хоч і білявий, які в його веселі очі!» Подумала дівчина, поглядаючи скоса на Лавріна. Дівчина пішла вперед. Лаврін погнав воли за нею. Йому хотілося, щоб вона йшла як можна тихіше, як можна довше, щоб не дивитись на неї. «Чого це ти так хапаєшся?» Спитал Лаврин.